Діана нахилилася до нього. «Особисто для тебе скажу». Днями мені телефонував друг Віктора. Він не мав з ним спільних справ. Так, знаєш, давній приятель, художник-романтик. Татових грошей йому вистачає. Він знав про нас і вирішив розкрити мені очі. Запропонував мені на якийсь час зникнути. «Ти послухалася?» Ні. «Ясно, а звідки цей приятель знає правду?» «А я звідки знаю?» Допит починав дратувати Діану. «Тобі треба поміняти адресу», – заявив Максим. «Не подобається мені це все». «Мені теж ліниво потягнулася за цигаркою дівчина. Але я не хочу нічого змінювати. Я не грала ні в чою гру. Жила собі спокійно, бандитів бачила хіба що в кіно». Там усі злочинці з поголеними черепами та масивними нижніми щелепами. А в житті не так. Діана спіймала насмішкувати погляд друга. «Ти вважаєш мене дурною?» Максим промимрив щось заперечливе. «Ні, він не вважав її дурною. Може, трохи наївною та майже беззахисною. Поясни, будь ласка». Я вважаю тебе дуже привабливою, цікавою та незалежною жінкою. Давай вип'ємо за тебе. Останню. Максим підняв келих. У вигляді Максима Діана вже якийсь час відчувала щось не те. Коли ж його рука опинилася над столом, дівчина побачила обручку на четвертому пальці. Було дивно, що розлучений чоловік досі носить обручку. Діана пригубила горілку. Пити перехотілося. Твоє здоров'я. Максима бажання досягнути повної релаксації ще не минуло. Все буде гаразд, Діано. І не дивися так на цю нещасну обручку. Не встиг сказати. Я одружився вдруге. Просто, швидко, без зайвого драматизму. Мабуть, справді, кожне наступне кохання міцніше за колишнє. Діані кортіло розпитати про нову дружину Максима, та подумала, що це було б некрасиво, що дорити. Нема більше подруги і її сім'ї. Є окремі люди та окремі стосунки. О, я й не знала, обмежилася зауваженням Діана. Ти зникла десь у своїх проблемах. Максим, як завжди, знав усі причини. А я тебе часто згадував. Чому? Ти вмієш бути гарним другом. Рідкісна риса вродливої жінки. Після такого компліменту Діана наважилася дещо спитати. «І як тобі теперішнє родинне гніздечко? Краще, ніж перше?» Було помітно, що Максиму не сподобалося порівняння. Але він залишився у доброму гуморі. «Тепер у мене все, наче вперше. Справжня родина. Це як? Скупують дітлахів?» «Дружиною, домогосподаркою?» – їдко спитала Діана. Максим не заперечував. «Ми хочемо мати трьох дітей, а поки що готуємося до народження перевістка». Він зробив паузу і насолоджувався вираженням, яке він справив на Діану. Дружина вже в декреті. Діана досі дивилася на Максима, як на власність рити. Уявити собі чоловіком іншої жінки, а тим більше – Батьком її дитини вона не могла. Якщо так? розгублено запитала дівчина. «А Рита? чому вона перервала свою вагітність? Діана розуміла, що це її не стосується, але подругу було шкода. У житті, як на дойгій Ниві, не знайшов кращого пояснення Максим. Діана відчула, що треба прощатися. І що вона собі думала, коли затіяла сповідатися чужому чоловіку? Вона зараз таки поїде звідси і залишиться наодинці зі своїми спогадами. Дівчина подивилася на годинник, пояснила, що дитячий час вже скінчився, і нетвердою ходою пішла до виходу. Як і сподівалася, Максим запитав, куди її підвести. Сьогодні у гуртожиток, завтра приїде моя мати. В неї для мене якась термінова бандероль. І як ти здогадуєшся, вона нічого не знає. Ні про моїх чоловіків, ні про квартири, ні про що. Ти вже доросла, нагадав Максим. І тому не хочу її вплутувати. Попрощалися вони тепло. Діана запевнила його, що не зникатиме надовго і чомусь пообіцяла, що змінить помешкання. У голові гули джумелі. Страшенно хотілося спати. Під пильним, підозріливим поглядом вахтерші Діана пропливла до своєї кімнати. Незважаючи на пізню годину, життя на поверсі вирувало. Чувся радісний сміх, голосно грала музика. Діана відчула, що життя триває. Доки вона намагалася потрапити ключем у щелину замка, її вже встигли запросити на вечерю. Діана подякувала, але відповіла, що, мабуть, краще було б завтра разом поснідати. «Гаразд, одруге, якщо прокинешся, приходь!» Не зморогнувши, відповіла її давня приятелька. Відчуваючи полегшення, Діана, замкнувшись, сховалася від галасу у своїй кімнаті. Двері були благенькі, і це було зручно, коли пожильці забували або губили свої ключі. Двері вилітали за два-три поштовхи, а потім їх знову навішували. Стіни були мов паперові. Звідусіль чулися голоси. Діана звичним рухом увівкнула магнітофон і потягнулася до лампи. Хтось це шарудів на ліжку. Оксано, це я переночую сьогодні. Клацнув вимикач, розкоюджена чоловіча голова завелася над подушкою. Діана впізнала одного із своїх сусідів і вже давно вона не була тут, що так усе змінилося. «Щось у мене голова болить», – вона сіла на своє ліжко. «Що тут коїться?» Хлопець почувався ніяково і висловлювався недорікувато. Після тривалого напруження Діана розібрала, що її сусідка серйозно зустрічається з Тарасом, а Гліб, як вірний товариш, періодично зникає на ніч. «А чому вони не хочуть бути тут?» Діана окинула поглядом маленьку охайну кімнату. «Телевізора нема», – здивувався Гліб, її некмітливості. «Я так розумію, ти збирався тут спати?» Хлопець мовчав, сором'язливо прикриваючись ковдрою.